Отмерените прояви 26-та лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 8 април 1925 година. Доброта, истина, красота – това е любовта. Размишление. Изпейте упражненията, грее, грее светлината и малкият извор. От слушане до слушане има разлика. От гледане до гледане има разлика. От разбиране до разбиране има разлика. Човек който иска да се учи, трябва да премахне всички препятствия от своя ум. Мнозина казват, че ние сме обременени. Вярно е, няма човек в света, който да не е обременен. Покажете ми едно същество от сегашната еволюция на Земята, което да няма бреме. Всички хора имат по едно малко бреме поне. Тъй, защото природата е предрешила този въпрос. Защо е турила това бреме, тя си има своето право? Как наричате това нещо в правните науки, когато повереникът има някакво право, а съдята не му го дава? Отговор Успоримо право Съдията не оспорва по форма правото на повереника. Защитникът му го защитава, обаче от всички аргументи съдията изважда съвсем друго заключение. По някой път заключенията на съдията може да са повътрешно схващане, а понякога може да има външно влияние. Има три вида влияния върху човека. Обаче ние трябва да имаме правилни разбирания. Под правилни разбирания смятам уния състояния на нашето съзнание, които Бог ви е дал. Сега ние сме недоволни от живота си. Невидимия цвят ви казва, дайте вие една програма за живота, да видим какъв трябва да бъде той? Каква програма ще дадете вие, не зная, но казвам ви, че вашият живот е в съчетание с законите на великата природа. Той представлява най-добрите условия, най-добрите възможности, при които проведението или разумната природа ви е поставило. Това положение, в което се намирате днес, не е вечно, то е кратковременно, преходно, но е най-доброто положение за вас. То може да трае една минута, или един час, или една седмица, или един месец, или една година, или най-много сто години. А сега... Каквото състояние или каквото страдание да имате, то не трае повече от една минута. Вие ще кажете, как тъй, аз съм страдал по няколко дни наред. Не, вие се въобразявате, че сте страдали по няколко дни. Ако някой тури на крака ви, когато спите, някакъв горещ предмет, вие веднага се стряскате и се събуждате. Щом се събудите, това усещане за горещо изчезва от вашето съзнание. Това усещане може да се преповтаря в съзнанието ви цяла седмица или цял месец, но това вече не е реално преживяване. Или пък може да сте минали през някаква голяма опасност, която е траяла само минута, обаче споменът за нея. Може да остане в съзнанието ви за по-дълго време. Та, когато някои кажат, че страдат, аз разбирам, че те въртят картини на кинематограф и те траят не повече от една минута. Казвам, престани да въртиш колелото на кинематографа. Завърти го веднъж и спри. Или пък можеш да го завъртиш най-много три пъти. Някой казва, побелями главата от страдания. Възможно е това, но вие трябва да завъртате тия колела само по един път, не повече. Страданието е минутно и радостта е минутна. Значи, вашите страдания и радости са малки, понеже Господ е определил за човека хиляди и милиони страдания, през които той трябва да мини и които трябва да изпита. Между едно и друго страдание има малки интервали, защото всички страдания, които Господ е определил на човека, трябва да минат в книгата на живота, той да ги изпита. Някой казва, аз страдах цял месец. Не, природата не е толкова глупава да ви остави цял месец под гнета на едно и също страдание. Тя през този месец ще ви прекара подред разнообразни страдания. Затова вие не мислете като обикновените хора. Знайте, че страданията, които Бог е отредил за всеки човек, са красиви. Това е нов начин на разбиране на нещата. Един стих от писанието казва, Който не люби, не е познал Бога. Казва се още, Когото Бог не люби, той не е познал Бога. Кое е по-право от тия две положения? Това е превод, който може да ни въведе в известно заблуждение. За да разберем кое е правото, трябва да се върнем назад към свещената книга. Казват, че е имало свещена книга. Свещени истини в света. Свещени неща в света има, но има ли свещени истини? Как мислите по това? тогава кой е осветил истината? Когато говорите за истината, не употребявайте израза «стара истина». Това е фразеология, то е изтъркана фраза. Всяко нещо, което днес е старо, някога е било младо. Истината е всякога истина. Вие говорите за истината в смисъл, че тя е неизвестна. Ако кажете, че само проявената истина е стара, то е друг въпрос. Но ако мислите, че в старо време истината, която се е проявявала на хората, се е проявявала по-ясно, отколкото сегашната, за този случай Писанието казва «Не казвайте, че миналите дни са били по-добри от сегашните». Мислите ли, че положението на Адам в Рая беше по-добро, отколкото сегашното наше положение? Ако положението му беше добро, защо излезе Израя? Най-първо, Господ го създаде идеално, без жена. Господ предвиждаше, че на Адам не му трябва жена, че тя ще му създаде беля. Но защо той беше недоволен? да бъде сам в рая. И най-после, след като Господ му даде другарка, защо пак беше недоволен от нея? Първо той беше недоволен, че няма другарка, а след като Господ му даде другарка, пак беше недоволен. Същото е и с нас. Най-първо ние сме недоволни, че нямаме знание. Принципно разгледано. Но след като придобием знанието, пак сме недоволни. Защо? То е общо положение у всички хора. Някога казвате, да имам една къща, ще бъда доволен. Щом придобиеш тази къща, не си доволен. Започваш да виждаш, че трябва още една стая. Като направиш и тази стая, казваш, да бих имал още един етаж. После казваш, добре ще е да имам три етажа. Колкото и да има човек, той е все недоволен. Все му липсва нещо и не може да си обясни защо е недоволен. Той мисли, че като има три-четири стаи, ще бъде доволен. Но после вижда, че и тази къща не е такава, каквато трябва да бъде. И действително, за да бъде една къща хигиенична и приятна, трябва да бъде направена от най-фина материя, от диамант и отгоре и отдолу. И тогава, като живее човек в диамантена стая, вярвам... Че ще бъде малко доволен. Но ако при сегашните условия, в които живеете, имате една къща от диамант, бихте ли могли да я използвате разумно? Такава къща ще бъде разграбена в най-скоро време. Някой ще вземе една тухла, друг една керамида и в скоро време къщата ще стане само на дубки. Вие ще се запитате, защо липсва тази тухла? Защото трябва някому. Защо липсва тази керамида? Защото трябва някому. Най-после, къщата ви ще бъде цяла надупчена, решетеста, защото хората са я ограбили за свое лично благо. Питам, когато ни сполетят в този свят големи нещастия и по нашите къщи, т.е. по нашите тела, започват да се явяват такива дубки, как ще ги обясним? Дошли са някои малки същества у нас и всяко от тях си е взело кое е тухла, кое е керемида. и ние усещаме, че ни не липсва нещо. Те вземат ту от стомаха ни, Ту от дробовете ни, ту от мускулите ни, ту от костите ни, докато най-после оберат всичко у нас. А ние се борим срещу тях, поставяме стража да ноим надвием. Не им ли надвием, най-после ние напущаме къщата. Защо? Това остава неразрешен въпрос от нас. Сега разрешават този въпрос от материалистическо гледаще. Казват, икономическите условия на живота, производството ще разреши всички въпроси. Казвам, като имаме условия, като имаме живота, ние ще разрешим всички въпроси. Животът разрешава всичко. Следователно, като турим на тия условия на живота мъдростта за работа, любовта като материал за работа, а истината като мярка в живота, по този начин ще разрешим всички въпроси. Това трябва да бъде идеалът на всички в живота ви, да имате за основа любовта, мъдростта, и истината. Първо, ние трябва да имаме любов към Бога, за да възприемем любовта Му. Щом имаме Неговата любов, ще възприемем живота, а животът съдържа всички условия. След той ще ни трябва знание, за да можем да използваме живота. Най-после, Тия условия изискват една мярка – истината. И тъй, ние трябва да приложим всичко това в себе си. Вие не можете да приложите един план да го въплатите, ако не го преживеете вътрешно. Сега нека разгледаме една от човешките черти – търпението. Какво нещо е търпението? Ако ви се зададе такава тема, какво ли не бихте казали за търпението? Представете си сега следното обяснение от чисто материално гледаще. Вие имате един приятел, който ви обещава среща след една седмица в събота вечерта в 6 часа на която среща ще ви даде 10 000 лева. Да кажем, че тази среща ще стане на 25 април 1925 година, в 6 часа вечерта. Щом наближи определеното време, вие започвате малко да се притеснявате, не сте търпелив, нямате присъствие на духа, да очаквате спокойно това време. Представете си, че този господин не дойде на време по простата причина, че пристига от варна, но влакът е излязал от релсите. Приятелят ви изкача от прозореца навън, контузва се силно, вследствие на което го занасят в някоя болница да го превържат. Вие започвате да се безпокоите и казвате, защо не дойде този човек? Защо не устоя на обещанието си? Питам, търпелив човек ли сте вие? Философ човек ли сте? Съзнателно ли разсъждавате? Имате ли мъдростта, любовта и истината в живота си? Не, вие трябва да бъдете толкова спокоен, като че нищо не се е случило. Търпеливо ще кажете Трябва да има нещо непредвидено Търпеливият човек ще каже Такава е волята Божия Ти трябва да се заинтересуваш, защо твоят приятел не е дошъл И като научиш, че е в болница, да го посетиш и да му услужиш Ще му кажеш Много съжалявам че ти пострада заради мен. Ако той не беше се качил в този влак, за да изпълни своето обещание, нямаше да бъде изхвърлен из прозореца. Питам, щом този човек изкочи из прозореца, когато искаше да ви помага, как мислите? Вие добър човек ли сте? Аз, който наблюдавам устрани, какво ще мисля за вас? Казвам, всичко това се случи, за да се опита и вашият, и неговият характер. Ако той не е добър човек, ще каже, «Що ми трябваше да ослужвам?» И по ваш адрес ще нахвърля много лоши работи. Пък и вие ще кажете по негов адрес лоши работи. Следователно, от тази случка, и двамата си определяте какви сте. Ако обаче в душата на този човек не се породи никакво друго съжаление, освен това, че закъснява да дойде на време, той е добър човек. Ако и вие извините, вашия приятел, и вие сте добър човек, вие ще кажете, може да му се е случило нещо, той е точен човек. Така трябва да се гледа на живота. Мнозина се спират върху много въпроси и казват, така може да се разсъждава само, но не и да се живее. Действително, така не се живее. Да кажем, че имате живата точка АБ, от която излизат линиите ОЦ и ОД. Тези линии живеят и се продължават върху линията А-Б. Мислите ли, че тия две линии ще живеят, ако се извадят от линията АБ? Не. Те не ще могат да съществуват отделно. Тия две линии са вашите ръце. В такъв случай, вашите ръце могат ли да съществуват отделно от вашето тяло? Извън тялото ви, те могат ли да имат цена? Не могат да имат никаква цена. Следователно, докато ние се чувстваме свързани с Божественото, с живата природа, чрез онази абсолютна жива вяра, до тогава само ние можем да растем и да се развиваме. Безпокойството започва всякога, когато човек се отдели от Божественото. Страданията са признак на това, че ние се отдалечаваме от Бога. Връзките ни с Бога с живата природа не са само физически, но и умствени и духовни. Когато един ваш приятел се отделя от вас, вие усещате болка, страдани, когато изгубите някой ваш предмет, например, един вол, кон или изгубите парите, дрехите си, вие усещате, като че нещо се отделя, къса се от вас. Зато и ние ще се стремим да бъдем свързани с Бога, като имаме по възможност най-малко нужди в този свят. Нищо повече. Големите нужди съставляват за нас... Големи нещастия в света. Сега ще ви начертая четириъгълника А Б, CD. Какво означава той? Този четириъгълник представлява един фенер, което значи, че за да бъде човек полезен в света, трябва да бъде светещ фар. Всеки човек трябва да бъде затворен фенер в себе си. И да дава светлина. И забележете, ние ставаме недоволни, когато изгубим светлината на живота. Сега на всинца ви бих казал следното. Когато нямате работа, правете фенери. Някой казва, нямам работа. Прави фенери. Наскоро ще задам една задача на тия от вас, които имат някакво недоволство. За това трябва да се приготовлявате. Тя ще се състои в следното. Онзи от вас, който има голямо недоволство, ще вземе една свещ и ще отиде с нея на Витуша. Там ще я запали и ще я държи цяла нощ запалена, без да изгасва. Ще намерите начин, как да не изгасва. Ще ви кажа колко часа ще я държите запалена. Вие ще кажете, глупава работа е това, да отиде на Витоша със свеща и да я държа там цяла нощ запалена. Всеки ще ми каже, че Михаля гоне. Ами че аз мога да ви покажа много ваши работи по-глупави от това, което вие смятате за глупаво, и недостойно за вас, да държите запалена свещна витуша. Да запалите свещна витуша, това е една светла идея. Като запалите свеща, аз ще ви кажа какво да мислите. По този начин ще научите нещо хубаво. Най-първо ще прате безстрашните, на които окото не трепва а после и страхливите. Другото правило Като държите свеща запалена, никому няма да разправяте какво сте правили. Трябва да извършите тази задача така, че никой да не ви знае. Ще видим кои са най-смелите, които ще отидат първи на витуша. Дали ще узнаете вие, кой е най-смелият? Ще го повикам и ще му кажа да извърши задачата, без да го знае никой. Тази задача може да се извърши и на мусала. Едно ще знаете. За всички неща се изисква една вътрешна готовност. Животът е пълен с такива трудни задачи. Целият живот на Земята е съвкупност от трудни задачи, които трябва правилно да се разрешат. И когато ги разрешим правилно, ще дойде светлината. Понеже не разрешавате задачата правилно, вие се намирате в противоречие и казвате Това не трябва да бъде така, онова не трябва да бъде така. И постоянно коригирате. Обаче, вашите изводи не са прави всякога и за това не можете да използвате условията. Всяка задача, която ти е дадена, е на мястото си. Сега ще се приготовлявате. Тази свещ ще оживее в ума ви. Когато не очаквате, ще похлопам на вратата ви и ще кажа, да дойде, еди си. Ще избера такъв ден, какъвто не очаквате. За едного от вас ще избера хубав ден. За друг, дъждовен. За трети, ветровит. И така нататък. Но в ума ви да не седи мисълта за вятър и дъжд. Нека в ума ви остане мисълта за запалената свещ. Ще държите тази идея в ума си, без да изгасне. Които от вас отиват до Витуша, ще гледат да запазят поне 2 см от веща за спомен и ще я увият в една книжка. Това ще бъде емблема на онази велика задача, която ни е дадена в света. Ние сме дошли в света. Дето ни е дадена една велика задача да извършим. На земята има всички благоприятни условия за извършване на тази задача. Предположенията ви, че свеща може да изгасне, съществуват само в умствения свят. Лошото време в края на краищата може да се превърне в добро. За лошото и доброто се съди само от резултатите. И тъй, ще мислите за запалената свещ. Това ще бъде една тема. Представяйте си, че отивате някоя тъмна нощ с запалена свещ на Витоша или на някое планинско място. Изпейте упражнението, тъги скърби, вдигай, слагай. Доброта, истина, красота – това е любовта.